Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую, друзі, за підтримку цього каналу, за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення та коментарі. Української має бути більше. Збірка детективів Альфред Гічкок презентує. Річард Демін Бальзам для Добса Додому я повернувся об одинадцятій. Мої сподівання на те, що домовласниця вже лягла спати, не справдилися. Коли я спробував прошмигнути повз її відчинені двері, місіс Еморі спинила мене грізним криком. «Містер Віллард!» Я здригнувся. Баба стояла у дверях, схрестивши руки на величезних грудях і намагалася спопелити мене своїм поглядом. «Сьогодні сімнадцяте!» – загрозливим тоном нагадала вона. «Так, мем, я пам'ятаю, що обіцяв сьогодні заплатити за кімнату, але або ви заплатите сьогодні, або шукайте нове житло». У таку пізню годину та присягаюся завтра до обіду, я обов'язково на цьому місці мене перервали. Тільки цього разу це зробила не домовласниця, а мій співмешканець і менеджер Емброуз Джонс. Я впізнав його виключно за довгими худими ногами, які визирали з-за гори пакунків і паперових пакетів. «Добрий вечір, місіс Еморі!» Дружньо привітався він. «Хочу сказати, сьогодні ви виглядаєте особливо огидно!» Пакети в руках і нахабна поведінка свідчили про те, що мій товариш цього вечора був при грошах, а знущально шанобливе вітання було ще й ознакою добрячого алкогольного сп'яніння. «Місіс Еморі!» Проковтнула образу, маючи надію отримати гроші. Вона провела нас до дверей нашої кімнати і відчинила їх своїм ключем. Емброуз елегантсько виняв з кишені пачку доларів. «Тримайте, моя люба мила потворо!» Він поклав у руку домовласниці чотири двадцятки. Це платня за два останні тижні і за два тижні наперед. Домовласниця сердито фыркнула і вийшла геть з кімнати. Емброуз розгорнув віялом пачку доларів. Двадцятки виявилися найменшими купюрами. «Ну, і коли нам чекати фараонів?» – зітхнув я. «Сам!» – з легким докором похитав головою мій менеджер. «Це завдаток за одну справу. Всього тисяча баксів». Після її завершення ми отримаємо іще чотири шматки. Я задумався. Невже мій менеджер пообіцяв супротивнику, що я ляжу в потрібному раунді? Для чого чемпіону така перемога? За останні два роки я не протримався жодного повного раунду, а впродовж останніх шести місяців взагалі жодного разу не бився. Ну що ж. Разом з тим, меню нашого вечірнього бенкету складалося із бужени, сиру, рум'яного хліба, різних маринадів і крита копчених устриць. Запивати усі ці делікатеси нам належало шампанським, справжнім шотландським віскі і першосортним бурбоном. Окрім їжі, Емброуз придбав нові костюми. Кого ми маємо вбити? запитав приречено я. Га, якогось Еверета Добса, посміхнувся Джонс. Жарти вбік. Що за справа, в яку ти вляпався? Я не жартував. Нашій клієнці, місіс Корнелі Добс, набрид її чоловік. Вона пригостила мене у барі, і ми розговорилися. «Здається, мені в неї склалося враження, ніби я кримінальник. Зустрілися ми у Монті». Все було зрозуміло. Бар Монті був улюбленим місцем зустрічей бандитів. «Отже ти нагрів її на штуку», – посміхнувся я. «Нагрів?» – праведно обурився Джонс. «Це аванс! Ти що, хочеш звинуватити мене у нечесності?» Поки ми їли і пили, Емброуз посвятив мене у деталі. Еверет Добс торговець нерухомістю, який пішов на спочинок, і разом з тим найбагатша людина в окрузі жив зі своєю майбутньою вдовою у величезній віллі на Гленріч. Весь свій вільний час він проводив у однойменному клубі Гленріч. Щодня рівно об одинадцятій Еверет. Сам повертався додому. Місіс Добс докладно описала його машину і назвала номер. Ми мали оглушити Добса і влаштувати нещасний випадок. У Корнелії ж на цей час, звісно, буде залізне алібі. Я ні на хвилину не засумнівався в існуванні місіс Корнелії Добс, і у тому, що мій менеджер погодився вбити її чоловіка за п'ять тисяч баксів. Мене заспокоювало одне. Емброуз на підпитку втрачав будь-яке почуття міри. Вранці він сам не повірить, що говорив про вбивство. Якби не довелося ще й вмовляти його не повертати аванс. Як завжди вранці у Джонса від похмілля розколювалася голова. Одягнувши на своє худюще тіло халат, він вирушив до ванної кімнати приймати душ і голитися. Мій менеджер має просто вражаючі здібності до відновлення сил. Коли я повернувся із ванної, він уже був одягнений і дивився на мене ясними очима. «Знаєш, повертати гроші не обов'язково», – сказав я, вдягаючись і собі. Вона нічого не зможе нам зробити. Повертати гроші? З якого дива я маю їх повертати? Зловивши нерозуміючий погляд Джонса, я терпляче йому пояснив. Ну, ти, звісно ж, пожартував вчора, коли говорив про вбивство. Які можуть бути жарти, коли йдеться про п'ять тисяч доларів? Я ж тобі усе пояснив. «Вчора ввечері ти був на підпитку. Ми не вбивці!» «Ми взагалі ніхто!» – буркнув Емброуз Джонс. «Це наш шанс, Семе! Коли у нас будуть гроші, ми знайдемо якогось хлопця. Я стану менеджером, а ти… ти будеш його тренувати!» «Але слухай, вбивство?» «Та годі тобі, Семе! Ти що, забув, як вбив людину на рингу?» «То був нещасний випадок», – заперечив я. «А от за навмисне вбивство можна потрапити в газову камеру. Якщо зловлять, фараонам не буде за що зачепитися. Ні ми його, ані він нас ніколи не бачили». «А якщо твоя Корнелія розколиться і здасть нас?» – наполягав я. «З якого дива їй колотиться? У неї ж залізне алібі. До того ж». Смерть матиме вигляд нещасного випадку. Весь день пройшов у приготування. Ми побували у клубі Глен Рідж, уважно оглянули стоянку. Потім повільно проїхали дорогою, якою Добс повертався додому, і знайшли гарне місце для аварії. Крутий поворот, що огинав невисокий пагор. Від п'ятдесятифутового обриву, під яким проходила дорога, його відокремлювала тендітна дерев'яна огорожа. «Фараони подумають, що, повертаючись додому, Добс не впорався з керуванням і зірвався вниз», – пояснив свою думку Емброуз. Корнелія казала, що він добряче закладає за комірець, тож турбуватися немає про що. Комар носа не підточить. До клубу ми вирушили о 9 годині. На той випадок, якщо Еверт Добс раптом надумає виїхати раніше, ніж зазвичай. На парковці стояло з півсотні машин, але ми без зусиль віднайшли потрібний автомобіль. Аби якось вбити час і заспокоїти роздратовані нерви, Емброуз захопив пляшечку скотчу для себе і бурбону для мене. О десятій годині з клубу вийшов високий худорлявий чоловік і нетверезою ходою рушив у бік стоянки. Коли він підійшов до машини, за якою ми стежили, я кивнув. «Це Добс. Піду, розберуся із цим клоуном». Чоловік чомусь довго возився із ключем. «Не підходить?» – співчутливо поцікавився я. Замкова щілина не стоїть на місці, друже, хитається. Може, спробуєте, раптом у вас вийде. Щодо замкової щілини він мав рацію. Тільки з другої спроби мені вдалося вставити у неї ключа. Браво! похвалив він мене, коли я прочинив йому дверцята. Ви дозволите мені пригостити вас? Звичайно погодився я, тільки ж не тут, я знаю краще місце. Чудово, п'яно посміхнувся чоловік і, простягнувши руку, назвався. Мене звати Добс, друже. А я Віллард, відповів я, потискаючи йому руку. Сем Віллард, може краще мені сісти за кермо, адже я знаю дорогу. Як вам буде завгодно? Він відважив уклін, при цьому мало не впавши. До обраного нами повороту ми дісталися без пригод. Переконавшись, що навколо нікого немає, я вийшов із машини. Добс спав. Знявши ручне гальмо і легенько натиснувши на акселератор, я зачинив дверцята. Огорожа була за футів сорок. Машина набрала швидкість і легко проломила дерев'яну огорожу. Після тріскотіння кущів, що виривалися із корінням, почувся страшенний гуркіт. «Може, краще поїхати в інший бік?» – запропонував Джонс. «Його машина, напевно, там внизу перегородила дорогу». «Не переймайся!» – заспокоїв я його. Наймовірніше, вона просто проскочила дорогу і покотилася далі. Там є іще одне невеличке урвище. Після чергового повороту ми виїхали на ту ділянку дороги, куди впала машина Допса. На всипаному битим склом асфальті валявся бампер. Машина дійсно перелетіла через дорогу. Якби не темрява, ми, напевне, побачили б внизу її уламки. Емброус скинув швидкість, аби об'їхати бампер, і тут, з кущів, несподівано виповзла висока постать. Джонс різко загальмував. Еверет Добс підвівся, обтрусив штани і п'яно хитаючись підійшов до нас. Окрім порваного одягу, інших слідів катастрофи я на ньому не помітив. «У мене аварія», – повідомив він, засовуючи голову в салон. Напевно, я заснув за кермом і не помітив, як з'їхав з дороги». Слава Господу Богу, він був із тих п'яниць, котрі начисто забувають, що з ними було якусь годину тому. «Джендельмане, ви випадково не знаєте, де ми знаходимося?» «У Гленрідж», – відповів я, – і запропонував. «Сідайте!» «Ви дуже люб'язні!» – подякував Добс, залазячи на заднє сидіння. «Здається, я їхав до клубу», – задумливо промовив він. «Але мені не можна зараз з'являтися там у такому вигляді. Джентльмени, відвезіть мене на яхту. Вона стоїть у Лейкшор-яхт-клабі». Допс широко посміхнувся. Ха -ха. Як ви ставитеся до нічної риболовлі? Сподіваюся, ви не поспішаєте? Ні. Ми не поспішаємо, кивнув мій менеджер. Біля яскраво освітленого причалу стояло з півсотні суден різних розмірів. Еверт Добс підвів нас до красивої яхти на носі якої було написано «Щедрий». Емброуз захопив з собою скоч, а ми з Добсом по черзі раз у раз прикладалися до бурбона. Наш клієнт був настільки п'яний, що нам довелося тягти його на борт мало не на собі. Він прочинив люк і з гуркотом скотився вниз. Тримаючись за металевий поручень, я обережно спустився за ним, і увімкнув світло. У каюті були чотири ліжка і дві шафи. Добс дістав дві вудки і, не втримавшись на ногах, впав на коліна. Мені довелося підняти його. Емброуз відніс на палубу вудки. Я їх господаря. На палубі він гепнувся в парусиновий шезлонг і наступної миті захропів. Я піднявся у рульову рубку і посвітив собі запальничкою. Тоді швидко розібрався у призначенні ручок-кнопок приладової панелі і вже за хвилину завів двигун та, поставивши його на малі оберти, увімкнув ходові огні. «Будь обережним, не вріжся в хвилалам», – попередив мене Джонс. «Я на силу його роздивився». Біля самого кінця футів за п'ятдесят Один біля одного погойдувалися Два миготливі червоні вогники За хвилеламом почалась легка хитавиця Амброуз, який завжди скаржився на морську хворобу Зі стогоном вискочив із рубки Я додав швидкості Ми почали віддалятися від берега Амброуз велів іти на кілька миль але я ніяк не міг розібратися в показниках компаса і боявся втратити берегові вогні. Тому, пройшовши десь із півмилі, я залушив двигун і спустився на палубу. Добс продовжував хропти. Емброуз із мертвотно-блідим обличчям глибоко дихав, вчепившись обома руками у поручень. Я легко підняв Добса, підтягнув його до поручня і перекинув у воду. Коли щедрий наблизився до хвили Різа, я запитав у його товариша. Слухай, а фараонам не здесься дивним, що Добс заплив так далеко? Може, не варто підганяти яхту до причалу? Подякую, Господу, за те, що у твого менеджера голова на плечах, мій м'язистий безмозклий друже, поплескав мене по плечу Джонс. «Ми зійдемо на причалі і спрямуємо яхту з гавані. Через кілька годин у неї закінчиться паливо, і її знайдуть дрейфуючою у відкритому морі. Ростин покаже, що Добс був на підпитку, і всі подумають, що він просто гепнувся за борт». Вислухавши його промову, я скинув швидкість і спрямував яхту до кінця хвилеламу. Якщо ми лишимося на причалі, то я нізащо не зможу вивести щедрого з гавані, — пояснив я своєму товаришу. Доведеться нам сходити тут. Причалити мені вдалося тільки з третьої спроби. Я закріпив штурвал у потрібному положенні, і ми пустили яхту дрейфувати. Потім рушили хвилеламом до берега. Попереду блимали вогники. Та коли ми пройшли декілька десятків ярдів, то побачили, що червоні вогники на бойках позначали не той прохід, яким ми вийшли із гавані. Від берега нас відділяло десь 75 футів води. «Я не вмію плавати», – похмуро повідомив мій менеджер. «Довелося мені тягти його на собі». Ми вибралися на громадський причал, і три чверті милі, які відділяли нас від яхт-клубу, подолали мовчки. Незважаючи на теплу ніч, ми замерзли у мокрому одязі. Коли ж ми дісталися Лейкшор-Яхт-клубу, побачили ходові вогні якоїсь яхти, яка заходила у гавань. Щедрий підійшов до 12-го елінгу і елегантно пришвартувався. Вогні згасли. Високий довготалесий чоловік зістрибнув на причал